السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبهي نستعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله فنصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما لا أيها المؤمنون اتلقوا الله أعصيكم وإيايا بتقوى الله فقر فاز المنتقل muslimin dan Muslimah mudah-mudahan dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis riwayat daripada ibni mas'ud radhiyallahu anhu kata dia sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam laila fa atala Hatta hamamtu bi amri suh Qila Wa ma hamamta bihi Qal Hamamtu an ajlisa Wa ada'a Atau kama qal Muttafaqun alaih Soalan sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'un Allah Taala memberitakan. Kata dia satu hari pada satu malam aku semayam bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faatulal tiah, Nabi memperpanjangkan berdirinya. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud dia menceritakan satu pengalaman dia semayang sunat dengan Nabi. Satu malam dia kata dia semayang sunat sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aflal qiyam. Oh Nabi beliau ni cukup lama. Hatta hanamtu bi amri su. Sehingga kan telinta dalam hati saya ni nak buat satu benda yang tidak baik. sahabat nabi yang diterbia oleh nabi yang hidup hari-hari itu -hari, ada sebelah nabi hari-hari dengan kuliah nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahan dengan ibadat nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan ibnu Mas'ud ni kata. Hatta hamamtu bi amri su' supaya aku ni berasa macam nak buat benda tak elok. Lah. Lama sangat Nabi sembahyang. Berlininya pun cukup lama. Sahabat tanya dia, "Wanna hamamta bihi? Apa yang kamu teringat dalam hati benda tak elok tu?" Kamu kata kamu semayang, sama dengan Nabi. Nabi berdiri cukup lama. Nak boleh terokok rokok ini cukup lama sehingga akan kamu berasa macam kamu nak buat satu benda yang su, satu benda yang tak elok. Apa benda yang kamu teringat nak buat tak elok tu? Kala kata ibnu Mas'ud, Hamam tu an ajlis wa adaa. Aku berasa macam nak duduk aja dan aku nak tinggalkan semayam sama dengan Nabi ini. hadis itu hadis sahih Muttafakun Ali muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian tu Nabi kita Yang kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW ni ibadah dia seperti macam tu. di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Mas'un رضي الله عنه جدًا كتبق قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلم والنار مثل ذلك أو كما قال حديث رواية البخاري. Nabi SAW bersabda. Nabi kata Al-Jannah yang kata syurga ni akrabu ila ahadikum min syirafi na'alik. Nabi kata yang kata syurga ni dekat dengan kamu. Lebih dekat daripada tali kasut kamu. Syurga ni tak jauh dengan kita semua. Syurga ni cukup dekat dengan kita ni. Bahkan dia lebih dekat kalau nak lalik dengan tali kasut kita dan neraka itu sedemikian. Nabi kata tapi jaga-jaga neraka kau dekat macam tu juga. Muslimin dan muslimah, inji rahmat Allah sekalian. Benda hak kita buat hari-hari kena gaya mendekatkan kita dengan syurga. Tapi benda hak kita buat hari-hari juga tak kena gaya dia mendekatkan kita dengan neraka fi dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha kata Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal al-ish ahya al-layl wa ayta ahla wal jadda wash-shadda al-miqdha aw kama qala Mustafa bin Ali Aisyah radiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi Wasallam. dia menceritakan kata dia Nabi sallallahu alaihi Wasallam apabila masuk 10 akhir daripada Ramadhan tuan-tuan, ha? sedap tak sedap kita bersyarikat malam ni kuliah kita lakar bulan depan kalau buat juga kuliah habis kuliah semayang terakhir maknanya dekat bulan ramadhan sebulan cukup-cukup cukup-cukup bulan depan awal bulan Selasa salasamalagabu dah buat terawih bulan puasa bila mal kita kena ingat inilah bulan pengampunan selain daripada puasa ni syahrul Sabr, bulan kesabaran Puasa juga adalah bulan al-maghfirah. Bulan keampunan. Masuk malam, masuk puasa nak main ni... Tak tahu apa kali puasa dah kita jumpa. Dan kita pun tak tahu bulan-bulan puasa lepas-lepas... Adakah dia menjadi bulan Tuhan ampun dosa kita ataupun tidak. Tak tahu. Allah sahaja yang tahu. Tapi kita sebagai hamba Allah... May bulan puasa kita kena manfaatkan bulan puasa ni dengan banyak minta ampun kat Tuhan Aisyah radiyallahu anha dia menceritakan kata dia kena Rasulullah s.a.w iza dafal al-asy ahyal lair Nabi s.a.w bilamai 10 hak penghujung bulan Ramadan ahyal lair Nabi menghidupkan malam-malam tu 10 malam hak pengabih Ramadhan ni, 10 malam yang pengabih ni Nabi hidupkan malam itu. Wa ayqadha ahlah, tidak cukup dengan Nabi bangun menghidupkan malam, wa ayqadha ahlah, Nabi gerak kaum keluarga dia. 10 pengabih ni bukan Nabi sallallahu alaihi saja yang buat ibadat, tapi Nabi gerak ahli keluarga dia wajadda wa syaddal mi'zar. Maka isunguh-sungguh memanfaatkan sepuluh yang pengabih ni wasyaddal mi'zar dan nabi perkemas ikat kain pinggang ni. Imam an-Nawawi rahimahullahu taala kata yang dimaksudkan dengan wasyaddal mi'zar yang dimaksudkan dengan nabi perkemas kain ikat pinggang ni ialah sepuluh hak pengabih itu Nabi tidak bersama dengan isteri dia. Apa Apakah maknanya? Nabi tumpu ibadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silihan. Kita minta doa kepada Tuhan. Bulan Ramadhan anak-anak ini menjadi bulan yang akan mengkifaratkan dosa-dosa kita. Dan dia akan menjadi satu bulan di mana Allah SWT akan ampun kita kita banyak dosa tuan-tuan kita kena ingat hadis riwayat daripada abi hurairah radhiyallahu anhu kata dia anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna atadruna mal muflih Kalu, al muflihu sufina man la dirham hama wala masa فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل ما له هذا وسفك دم هذا والضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال رواه مسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata Atadruna manil muflis Kamu tahu tak siapa orang yang bengrak Nabi tanya sahabat-sahabat dia Kamu tahu tak siapa yang muflis di kalangan manusia Sahabat kata Al-muflis sufina man la dirhamalah huwala maha Yang kata orang yang bengrak muflis ialah orang yang tak ada duit Dan orang yang tak ada harta. Nabi tanya Apa tahu tak siapa yang bengerak Yang muflis Yang tak ada apa Sahabat kata orang muflis Ialah orang yang la dirhamalah Duit tak ada, duit dirham Duit kupang pun tak ada Wala Harta benda tak ada Tak ada rumah, tak ada kereta Tak ada tanah, tak ada haruta benda Ini orang muflis Nabi kata dah, Nabi kata innal muflis min ummati man ya'ati yawmal qiyamah bis salah wa siyam wa zakat. Nabi kata dah, orang yang tak ada harta bukan muflis. Orang yang tak ada duit bukan muflis. Tapi orang yang muflis, orang yang bankrupt itu ialah orang yang mati. Bila Dia hendak Allah itu dia bawa amal ibadat dia. Dia bawa semayam dia, dia bawa puasa dia, dia bawa amalan zakat dia, dia bawa banyak amal ibadat dia buat atas dunia. Dia mengada Allah Subhanahu wa taala. <tik> wa yati wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba al. Di samping dia bawa harta di samping dia ni mati, dia bawa amal ibadah. Di samping dia mati, dia bawa semaya, Dia bawa amalan sedekah. Dia bawa macam-macam pahala dia bawa pergi di menghadap Tuhan. Di samping tu, dia juga bawa syaitan qadshatamahazah. Bawa... Dia juga bawa amalan atas dunia dulu suka mati orang. Takut tuan tuan. Ha? Kalau ni takut, dia tengok surat takut. Hari-hari ceritakan kata-kata aku, aku kata-kata kalau kita kata tu bukan habis itu. Allah Subhanahu wa taala bawa satu hari akhirat esok Tuhan bawa benda ni dibawa mengada Allah Subhanahu wa taala kalau hak kita kata tak betul perjelaskan depan Tuhan. wa qadha dan tuduh orang sembahyang kuat, puasa kuat, zakat tak pernah ni semua buat elok bawa maki orang sekali bawa sekali dengan duduk-tuduh orang pitnah orang dan sebagainya ma dan bawa juga amalan kita di atas dunia kita makan harta orang dengan jalan tak menteri dan kita bawa juga dosa kita kerana tumpah darah orang jalan tak menteri kita bawa ke depan Tuhan dulu atas dunia kita bisa pukul orang dengan cara tidak menteri Orang yang muflis nabi kata ialah ia orang yang semaiannya kuat yang puasanya kuat yang zakatnya semua jaga elok buat amal ibadat semua cantik di samping tu dia buat benda-benda ni tadi Bila sampai di depan Allah Subhanahu wa taala min hasanatihi wa min hasanati Allah Subhanahu wa akan ambil pahala hak dia dok buat tadi ni puasa semayang, zakat apa semua hak dia buat tadi pahala tu Tuhan ambil pergi bagi ke orang dia mati pahala tu ambil pergi bagi dekat orang hak dia fitnah. Pahala tu ambil pergi bagi dekat orang hak dia tuduh. Pahala tu ambil pergi dekat orang hak dia ambil harta orang tu dengan jalan tak betul. Pahala dia ni ambil pergi bagi kat orang hak dia pukul dengan jalan tak betul. Pahala ni ambil pergi bagi orang hak dia buat zalim, dia buat najar dengan cara tak betul itu. Semua tu ambil pergi bagi kat orang tu. Fa in sananiya hasanatu qabla an yuqdam ma alayhi ukhiza min khatayahum fa huriha alayh. Kalau habis be pahala dia pi bagi kat orang-orang hak dia terlibat dulu. Dia pernah nakih kawan ni pi kat kawan tu, dia pernah fitnah kawan ni pi kat kawan tu, dia pernah tumpah darah orang ni pi kat kawan tu habis pahala dia. Sedangkan dosa dia dengan orang tak habis lagi. Nabi sallallahu alaihi wa sallam kata Allah ambil dosa orang hak dia buat naik atas Mari tumpukkan dia Lepas tu Kalau tak selesai juga Dia dihumban ke neraka Hadis itu hadis sahih Riwayat imam muslim Tentang Kita coba tak, tak banyak lagi Semua yang sunnah kita buat sikit Posa sunnah kita buat sikit Nak banding dengan jahat Kita buat Tak tahulah Sama ada boleh tampung ke boleh tampung tak tahu. ditakuti di akhirat esok kita masuk dalam golongan Pak Nabi sebut sebagai Al-Muflis sebagai golongan Muflis nampak lagu ada tapi pipi sana baru sedap tak ada hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim muslim dan Muslimah ini rahmat Allah sekalian kita ambil yang kibar banyak-banyak pesan Nabi SAW dalam empat hadis kita bacanya. Kita buat baik, kita jaga diri kita yang untungnya kita. Kita buat tak baik, kita tak jaga diri kita yang nak boleh celakanya kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada jadi orang muflis di hari akhirat. Hari manusia tidak boleh buat apa-apa kebajikan lagi. Melainkah hak mana dia bawa, waktu saja. Ia akan dinilai oleh Allah SWT Mudah-mudahan padimu itu Memberi manfaat kepada kita semua InsyaAllah Kita menggunakan Baharul Mahdi jilid 17 Baharul Mahdi jilid 17 Muka surat 166 Muka surat 166 Kita masuk Masalah Dia kata sombong pada jalan itu dimurkai Allah berjalan atas muka bumi Allah ni hal keadaan sombong, Tuhan tak suka dalam Quran Tuhan kata wala tamshi fil ardi marah jangan sekali-kali kamu melangkah berjalan atas muka bumi ini marah hal keadaan kamu sombong murah. depan Tuhan depan manusia semua. demikianlah disebut dalam hadis yang akan datang ini Katada'an Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Sama'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqul Man ta'azama fi nafsih Aw ikhtala fi misyiatih Laqiyallaha Tabaraka wa ta'ala Wahuwa alayhi ghadba Di riwayatkan Ibn Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Namadiyah Abdullah bin Umar bin Alqatta radhiyallahu Radiyallahu kata dia telah aku dengar Nabi SAW bersabda siapa bersabda diri yakni ni buat kerah ataupun buat sombong dalam jalan dia nescaya jumpa dia akan Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi padahal ia atasnya marah dan merupakan Siapa yang masa atas dunia ni biasa terlintah dalam hati dia. Masa dia berjalan depan orang tu biasa terlintah dalam hati dia berasa merah. Berasa besar, berasa sombong, berasa mulia, berasa hebat, berasa orang kena hormat dia dan sebagainya. Siapa pernah rasa tu masa di atas dunia mati. Kalau sekiranya tidak kebab, tidak insaf, atas kesilapan dia mengada Allah dalam keadaan Allah merukah pada dia. Dalam meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir. Dan lafaz itu baginya. Dan segala ra, segala rawinya dibuat hujah orang dengan mereka itu di dalam As-Fahih. Dan Al-Hakim dengan seumpamanya. Dan katanya itu hadis sahih. Masalah. Orang sombong dan orang yang buat kerah itu dapat kehinaan besar di negeri akhirat. Dan dapat seksa di mahsyar dan masuk neraka. Ah ini pula dia nak cerita orang hat sombong ni. Orang hat sombong ni duk tunjuk keras kat ke orang tak tentu punca di negeri akhirat esok tak ada apa, -apa untuk dia melainkan seksa semata-mata. Belum masuk neraka lagi, di padang mahsyar itu dah kena seksa dah. Apatah lagi bila dah masuk neraka. Maka neraka bukan tempat nikmat, sebaliknya semata-mata tempat azab Tuhan nak bagi dia. Demikianlah beberapa hadis menunjukkan atas yang demikian itu. Satu daripadanya hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata dia An Amr An Amr ibn An Amri ibn Shu'aib radhiyallahu anhu an abīhi an jaddih an-nabī sallallahu alaihi wasallam qāl Yufsharu al-mutakabbirūna yawm al-qiyāmah amthāl al az-zabb amthāl az yamsha humudullu min kulli makanin diriwayatkan daripada seorang seorang daripada sabiyis sabiyin nama dia Amru bin Shu'aib daripada bapa dia daripada neneknya daripada nabi SAW alaihi nabi dikumpulkan orang-orang sombong pada hari kiamat seumpama sebesar anak semut pada rupa orang lelaki lelaki Orang hak di atas dunia ni, dia ni al-mutaqabbirun. Orang besar diri. Hari akhirat esok Tuhan buat dia jadi besar semua. Puah dah. Tuhan kira dia atas dunia puah dah. Jadi orang besar, jadi besar diri, jadi sombong. Akhirat esok Tuhan bagi jadi halus. ...dikelubungi akan mereka itu oleh kehinaan daripada tiap-tiap tempat daripada segala pihak sudahlah halus kecil kena hina pi mana apa orang hina padanlah dia atas dunia dulu dia hina kan nampak atas dunia dulu besar diri almutakabbirun sombong besar diri tak heran kan orang berasa diri lebih segala-galanya di mana pandang orang ni dengan pandang hina. Hari akhirat itu, hak besar diri itu. Tuhan bagi jadi kecil, betak semut, Tuhan hina dia mana tempat diri. Kata dia, Fai yusaquna ila fi jenim. Fi jahannam yusamma bulas. Fa'luhum narul anlyar. fa'aluhum narul anyar yusqauna min usara ahli annar thina bil khaban maksudnya dan dihalau mereka itu masuk ke dalam penjara di dalam neraka jahanam penjara dia kata fa yasquuna ila sijnin sijnu as-sijnu maksudnya penjara jadi terjemah neraka maka dihalau mereka itu masuk ke dalam penjara yang terdapat di dalam neraka jahanam. Neraka tu teruk dah. Dalam neraka tu ada penjara pula nanti. Orang-orang hak sombong di atas dunia, orang-orang hak besar diri di atas dunia, di hari akhirat itu Allah bagi dia, dia jadi atas rupa semut kecil, kemudian kena hina. Sudahlah kecil, sudahlah kena hina, masuk pula neraka jahanam, bukan saja masuk neraka jahanam, masuk dalam penjara dalam neraka jahanam bertingkat-tingkat azab Tuhan bagi ke dia yang dinamakan penjara itu dengan nama bulas penjara Tuhan bagi nama bulas mengatasi akan mereka itu dan dihapusi oleh api daripada segala api nerasa itu api atas api dia ada telepon ini Kena api, sudah lah. Kena api, atas api, atas api, atas api. api. Nak habak, kata panas, sakit, azab berganda-ganda. Maka dia beri minum akan mereka tu. Daripada perahan dan daripada pati badan ahli neraka. Mereka ni pula kena minum, ayak parah ahli neraka. Ahli neraka tu menanah, busuk dan sebagainya. Perah ahli neraka tu keluh nanah-nanah dia. Nanah ahli neraka tu, Allah SWT kena minum ialah daripada nanah-nanah dan daripada danuk ahli neraka kata at-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih entar nak bayang macam mana benda ni masalahnya ialah bila nabi habar benar betul ini eh. ni masalah ni masalah dia hak kita duk baca ni hadis nabi masalahnya ialah hak nabi habar ni tentu jadi tentu punya jadi Masalahnya siapa hak sombong atas dunia ni dia tentu kena benda yang Nabi sebut ni. Maka elok diri daripada ada sifat sombong. Dan satu hadis lagi menunjukkan seksa ke atas orang yang sombong itu. Itu kata dia ada Abi Musa radhiyallahu anhu, amin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna jahannam wadiyan yuqalu lahu habhab haqqan an yuskinahu qullajbarin 'alid diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi nabi s.a.w. nama sahabat itu abu musa al-ash'ari radhiyallahu anhu bagi pada Nabi SAW sabdanya bahawa dalam neraka jahanam ni ada satu tanah lembah dia kata. tak tahu besar mana pun dia. Sidina Ali biasa tanya Nabi. Sidina Ali kata ya Rasulullah yang kata jahanam ni besar mana? Dak, ndo ingat daripada zaman Nabi Adam dulu sampai ke kita lah. Sampai tak tahu bila nak jadi kiamat, berapa banyak manusia dia ada? Berapa banyak manusia dia ada? Malaysia ni kita tengok ramai tak kira dah manusia ni. Di Malaysia ni baru dia ada dalam 24-25 juta. Ya? Penduduk Malaysia seluruh ni, seluruh penduduk Malaysia ni tak boleh lawan populasi penduduk madras di India baca apa majalah pun madras saja di India tu madras saja tu, penduduk dia tu ada 120 juta madras saja bukan India tu usah kira di Bombay, tu usah kira di macam-macam tempat dia ada dalam India ni madras saja tu penduduk 120 juta Malaysia ni baru dia ada 24-25 juta itu kita kata punya ramai. Punya ramai manusia. manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam Sampai kita lah ni. Campur semua hak dah mati apa semua ni. Sampai hak nak hidup sebelum menjelang kiamat. Tak tahu banyak mana manusia ada-ada ni. Eh kalau neraka buat kecil-kecil tak ceduh Tak ceduh ni. <Tak celulis. tuh> Kini Nabi tanya Nabi. Dia kata Ya Rasulullah. Yang kata Jahannam ni. Ya. <tuh> Nabi SAW kata, kamu nak tahu berapa luas neraka jahannam? Nabi kata, neraka jahannam ni luas seluas nafsu manusia. Nabi kata. Banyak tu. Nabi jawab fikir ambil. Nafsu manusia. Nafsu manusia ni dia tak jumpa tepi. Yang kata nafsu manusia ni dia tak jumpa tepi. Nafsu ni. No, no, no, no. Tak tahu nak abang makna neraka ni yang kata neraka jahanam ni luah dia macam mana luah dia macam mana luah nafsu manusia dalam dia macam mana dalamnya nafsu manusia sentiasa nak-nak neraka gun dia punya nak penghuni dia ni dia punya nak dia duk minta dekat Tuhan ni ada dalam hadis cerita tentang benda ni duk minta dekat Tuhan ya Allah bagi mai ahli aku ya Allah bagi mai ahli aku bosnya mana pun boleh masuk lagi dalam bahasa Allah orang kata infinity. Pada hujung, hak tahu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah silaan. Dalam neraka tu hak tadi dia kata ada satu penjaga dinamakan penjaga Tubulat. Ni pula dia kata dalam neraka jahanam tu ada pula satu tanah lembah yang dinamakan dia dan dipanggil orang akan dia dengan nama Hadhad. Bulatlah ada satu lembah dalam neraka tu lembah tu nama dia Hap-Hap maka patut atas Allah Ta'ala bahawa mendiami akan dia akan siap-siap orang yang garang yang besak diri lagi degil yang kata Hap-Hap lembah dalam neraka Jahannam ni khusus untuk nak isi kulu jabbarin ani. semua manusia yang jabar yang sombong yang angkuh yang besak diri ani lagi degil tak dengar cakap Orang ni duduk di hak-hak di satu lembah yang ada di dalam neraka jahanam yang khusus untuk kau ni saja telah meriwayatkan oleh hadis ini oleh Abu Ya'la dan Abubrani dan Al Hakim dan kata Al Hakim Sahihul Isna. Tajuk baru dia kata bar majah fi man mankaw ma'aywa. Itu eh, mak yang datang pada menyatakan orang yang menahan dia akan marah dia. Ini pula saya tajuk, dia beritahu kat kita, kita kalau marah, kontrol. Ugama kita, ugama Islam ni, dia tak suka orang marah-marah. Tak suka. Cakap-cakap yang elok. Duk marah-marah, duk beba-beba buat apa? Marah bolehkah selesaikan masalah? Tak selesai. Kita marah anak kita, dia nak cah. Selesai ke masalah kalau kita marah dia? Tak selesai. Dia duduk macam dia juga. Nak kita marah kat Amerika. Selesai ke masalah kita marah kat Amerika? Tak selesai. Tak selesai. Lagi kita marah dia, lagi dia nak tunjuk dia tak hairan kita. bila. Apa kenapa? Sebab dia kuat, dia kuasa besar dalam dunia. Dalam dunia ni takat-takat atas dunia ni kalau ni sebuah kepada sama-sama negara, dia usah. Untuk tengok berita Vietnam tadi, dia buat satu dilem, buat satu debat. Patut tak patut, Amerika serang Iraq. Debat tajuk tu, patut tak patut, Amerika serang Iraq. Tengok wakil daripada Amerika dengan wakil daripada Britain, uh, tumbuk-tumbuk rostrum cakap, Iraq perlu diserang wakil negara lain dia habaq kata tak patut serang. Walaupun dua negara ni Amerika dan Iraq tak berjaya nak mempengaruhi negara-negara lain untuk sokong dia dia nak serang Iraq, dia kata apa? Dia tetap akan serang. Zamanlah tu dia. Jadi apa Allah maknanya? Dikatakanlah kita ada Tuhan. Tuhan kita Allah. Allah ni Rabbul Adani. Dia Tuhan seluruh alam. mereka pun, Tuhan dia Allah juga. Minta ke Allah lah. Hmm? Nak boleh ke doa kita, kita kena jadi orang baik. Diri kita kena bersih. Diri kita kena bersih dulu. Semua mazmuma, benda tak elok dalam diri bersih, bersih, bersih. Biar kita jadi orang bersih, biar bila kita angkat tangan minta ke Tuhan, Tuhan makbul doa kita contoh baca hadis nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang menceritakan tentang satu orang yang musafir jauh hal keadaan pakaian dia berdebu rambut dia kusut masai wa rafa ayadaihi ila samaa dia angkat tangan di ke langit minta ya rab ya rab do minta macam-macam Tuhan kata apa? Tuhan kata macam mana aku nak makbul doa dia ni? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Dia ni makan, dia makan benda haram, dia minum, minum benda haram. Wa ghudhiya haram. Bahkan diri dia perut dia penuh dengan benda-benda haram. Fa anna yustajabulah. Tuhan kata bagaimana aku nak makbulkan doa dia ni? Kita lah ni orang Islam lah ni menghadapi masalah tumpul doa. Doa tunggu ni. Doa tak jalan. Tuhan ada. Tuhan duk dengar doa kita. Tuhan suruh pulak lagi. Oh doa ni. Al-Tahdi berlaku. Minta dekat aku. Aku nak bagi kat kamu. Tapi ada benda yang menghalang. Sehingga Tuhan tak boleh nak makbul doa kita. Apa dia? Ni Tuhan sebut dah dalam hadis-hadis kudusi tadi. Makan haram, minum haram, perut penuh dengan benda haram. Macam mana aku nak makbul doa Allah macam ni? Mulut berdoa, hati tak elok. Mulut berdoa, duk buat benda tak elok. Macam mana Tuhan kata datang, فَاَنَّ يُسْتَجَبُلَا Bagaimana aku nak mustajabkan doa dia ni? Tuhan nak bagi, bukan Ta'au bagi. Tapi tak boleh nak bagi. Pasal halangan pada diri orang tu sendiri. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata di sini, wahai saudaraku ketahuilah menahan marwah itu dipuji oleh syaraf. Marwah di antara mazmumah. Dia ada sifat tak elok. Tuhan tak suka. Siapa yang boleh kontrol marwah? Allah puji orang ini. Ini orang bagus. Kerana marwah itu penarik syaitan kepada kebinasaan. Marwah, syaitan senang nak tarik kita supaya kita binasa. Kerana marah, ketak-ketak marah ni, ambil pisau rak bagi perut kawan. Kerana marah, bukan ada pasal apa-apa, kerana marah aja pisau sudah randak perut kawan. Dengan hmm. kerana marah, kita buka ruang syaitan boleh tarik kita pergi, lembah kebinasaan. Begitu. Banyak kebinasaan boleh jadi dengan kerana marah, beritahu. Banyak benda lah. Banyak benda boleh jadi puncak kerana marah. Adik beradik putih. Putih silaturahim. Pasal marah? Pasal marah kat adik beradik putih silaturahim. Kerana marah? Cerai-berai rumah tangga. Marah-marah-marah, pam! Bagi bini sebiji lingkup satu rumah tangga yang dah bina 15 tahun, 20 tahun. Sama sudah malam tu juga punggah. Orang-orang, bini lari balik, anak-anak bercamuk habis kerana punca marwah tadi ni. Maka marwah ni membuka pintu kepada syaitan masuk. Syaitan masuk ketika orang tengah marwah, dia senang nak nak tarik kita. Maka dengan kerana itu, disuruh syaraf pada kita tahan marwah di dalam perut dia kata. Maruah ni jangan sampai terbit keluar, simpan dia kata. Jangan keluarkan dia maka siapa buat sebagaimana yang disuruh oleh syara' tu nescaya terpelihara dia daripada beberapa kebinasaan Siapa boleh kontrol boleh tahan boleh kawal kemarahan dia dia selamat daripada binasa Maghroh Astagfirullahalazim astagfirullahalazim Magroh lagi sampai nak sembah Magroh juga lagi kalau duduk berdiri Nabi kata duduk kalau duduk-duduk, marah lagi tidur. Kalau tidur, marah lagi. Banyak terajang kaki. Budi sakit-kaki sendiri pun. Tegas. Tak ada dikata darah, perajang kaki. kaki, -kaki, <laughs> kan? kaki. Sakit-kaki dia, dia tengah puluh. Dia kata, dan dapat balasan baik daripada Allah SWT di negeri akhirat. Dia kata, akhirat itu Tuhan bagi pahala kebaikan pada orang yang boleh tahan marah ini. Bagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi kata di An-Mu'ad ibn Anas r.a. An-Nabi s.a.w. kata, Man kazama ghaizan, Wahuwa yakadiru ala an yunfidahu. Da'ahu Allahu ala ru'usil khala'iq yawman kiyamah. Hatta yukhayirahu fi ayyil hurishah diriwayatkan daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia muaz bin anas radhiyallahu anhu telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam bagam siapa tahan dia akan Yang ini tak keluar dia daripada dalam perutnya padahal berkuasa dia atas bahawa meluluskan dan menyempurnakan balah magahnya saya menyeru akan dia oleh Allah dia atas segala kepala makhluk pada hari kiamat sehingga diberi pilih kepada dia. Mana-mana anak bidadari yang dikehendaki. Siapa yang berasa marah, dia boleh sembunyi marah dia. Orang tak tahu kata dia marah. Dia boleh simpan marah dia. Sedangkan kalau dia nak lepas marah boleh. Kalau marah tapi nak lepas tak boleh, Karut, yang tu. Yang ni marah, dia memang boleh kalau dia nak lepas marah. Tapi dia simpan kemarahan tu. Orang yang macam ni betul-betul kuat. Hari akhirat esok. Depan manusia ramai-ramai. Di hari akhirat esok Tuhan panggil dia. Kamu dulu atas dunia boleh, tuhan, boleh tahan maghah macam ni sah. Ni anak bila dari banyak hak Manum kena Nabi. Dia kata. Tunggu lagi. Dia kata Cermizi ini hadis Hasan tadi balik. Dia kata. Dan satu hadis lagi daripada di dalam at-Targhib wa at-Tarhib kata dia ani bin Umar radhiyallahu anhu makan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min jur'atin a'zama indallahi min jur'ati ghayl qadamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wa Tiada daripada satu teguk ayam. Yang lebih besar pahalanya. Dan lebih besar balasan yang di sisi Allah. Daripada seteguk ayam marah. Yang disembunyikan di dalam hati. Kerana menuntut pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Marah ni dia umpamakan macam seteguk ayam. Bila marah ni. Telang kemarahan tu. tak Telang kemarahan tu. Orang yang telan kemarahan tu Itulah Teguah yang paling baik di dalam Di dalam dunia Yang akan dibalas di hari akhirat dengan balasan yang paling baik Iman Susah tentu Nak tahan marah ni susah Abang boleh lah Nak tahan ni bukan senang benda. Dia main merah telinga ni jahat nak malam ha? Gagah Duk diam Tak kacau apa kan ha? Yang perempuan duduk syarah ni eh? dia dengan syarahan perdana sempenang istirahat ma'rak mengapa dia duduk bagi kat kita gedung-gedung-gedung duduk tahap tahap-tahap tak ingat aku baru mengaji ini bak marah kan dia duduk syarahan tak habis kita kata dia sudahlah sedul kontrol tu sudahlah duduk main lagi pum pum pum pum lagi aku kata sudah-sudah tinggi sikit daripada tadi tinggi sikit aku kata sudah-sudah dia duk buh lagi Pum, pum, pum, pum, pum Ha tak hati Melayu kah? Slow lagi Ha tak hati Melayu kah? Aku kata sudah, sudah Dia duk buh lagi Bangkit, tendang, bangku tu biji Pum, pergi ke dinding, dia tengah Pidu teriak tepi peti eh Atur lah bunyi buang Aku kata dah Apas tu cari minyak angin Luruh balik ke kaki tu tak apa lagi lah. Tak apa lagi. Pasal apa? Pasal dia tak tenang bini dia. Tak apa lagi. Pasal apa? Pasal dia tahu. Bini dia jenis macam ni. Lagi tak tenang bangku, lagi tu dia tak ambil. <tuh> kan? Tu kira kontrol lah tu. Kontrol. Pasal tu dah kata apa? Ambil minyak ni urut dia. Dia apa? Habis sebab apa semua tu tengok kestia pula kat ni, Dia kata kan? Man ni nak tolong urut dia kata. <tuh> <tuh> <tuh> Helo boleh kontrol lah, kontrol. tapi kalau dia duduk sarah kat kita kita pun itu macam ya, lipatkan tepi macam ni kita bagi satu sarahan balik ke dia dia bersarah balik kat kita kita bersarah pula jangan lah maka tak selesai masalah Dan dia macam tu dia kata meriwayatkan hadis ini oleh ibnu Majah. tentu percaya tak tak ada orang dalam dunia ni yang berumah tangga tak bergaduh masuk tak ada ada manusia dalam dunia ni yang berumah tangga yang tak bergaduh langsung. Berumah tangga ada. Cuma seru dengan tak seru aja. Celisih faham ni adalah biasa. Nabi SAW berlaku. Celisih faham dengan isteri dia. Tapi selisih faham Nabi dengan isteri dia cukup cantik. Tak ada masalah apa? Cuma setakat muka nampak macam kecil hati macam tu aja, Tak lebih daripada itu. Masalah. Dia kata belah kesian itu sifat yang terpuji pada syarabah. Tetapi tidaklah belah kesian pada semua perkara. Sama ada baik ataupun jahat. Bahkan belah kesian pada orang jahat itu ditegur oleh syarah. Kita ni, orang Islam ni disuruh supaya adakan dalam diri kita ni belah kesian. Sifat rahmah. Sifat rahmah ada belah kesian dekat orang. Kena ada dalam diri kita. Tapi kesian ni bukan dekat semua orang. Dia kata. Kita hanya boleh kesian dekat orang-orang baik orang jahat dia kata dituduh kita kesian begitu seperti belah kasihan akan orang yang bunuh orang jangan dibunuh dia tak boleh dia bunuh orang dia patut dikenakan hukum qisas bunuh orang sabit ada saksi ada bukti ada semua cukup mahkamah jatuhkan hukum dia ni bunuh orang maka dia mesti dikenakan hukum qisas bunuh balas hidup kesian kat dia pula Kesian tak dia asah kalau itu dia tak sengaja. Tak tak boleh. Oleh kerana dia buat satu jenayah, maka dia wajib dihukum. Akhir jenayah yang dia buat. Begitu. Dan belah kesian kepada orang yang mencuri. Jangan dipotong tangan. Tak boleh. Tak boleh kesian yang kata, potong tangan, dia nanya. Nak cari makan macam mana. Dan setidak-tidaknya dia nak makan macam mana. Tidak fikir pula kalau dia nak makan macam mana. Tak okay kesiana eh, kita cari makan tentu susah tangan tak ada nak makan pun susah kerana makan tak. kerana tangan tak ada dengan kerana itu tak salah dia potong tangan orang ah ha, kata begitu tak boleh dia kata kesian dalam babak yang diperintahkan oleh Allah tak boleh dia kata, tak boleh kesian dia kata dan belas kasihan kepada orang tua yang berzina jangan direjam dan sebagainya kesiana eh. Umum pun dah 75, 80 dah. Kesialahkan dia, dia pun tak larak dah. Tak larak. Oh. <tid> <tid> <tid> Ni kek yang dibicarakan, kek zilam. Yang hampir buat kerja tu larak. tak nak kena hukum rejam, ke jadi duk pikap dia tak larak. Tak larak, macam mana? Tak boleh, dia kata macam tu. Dan bermula belah kasihan pada yang disuruh itu ialah seperti belah kasihan kepada orang yang ba'af. Belah kasihan kepada dua ibu bakar. Belah kasihan pada hamba sahaya dan kepada saudara mara dan kepada orang Islam yang baik-baik. ni hak disuruh. Dekat mak pak kena kesian. Hmm. Dekat mak pak tengok siapa? Kita nak boleh jadi lagu kita lah kan? Dia dah susah payah dulu dan pernah dengar hadis cerita tentang seorang sahabat yang masa mak dia hidup ayah dia hidup dia jenis tak sedap sendiri maka dia tak buat baik pada mak bapak dia tak buat baik langsung sehinggalah mak dia mati tinggal pak saja barulah dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala baru dapat petunjuk bila dia duduk-duduk dalam majlis nabi nabi duduk bercakap walaupun pernah dengar hadis cerita tentang seorang sahabat yang masa mok dia hidup ayah dia hidup dia jenis tak sedar sendiri maka dia tak buat baik kepada mok bapak dia tak buat baik langsung sehinggalah mok dia mati tinggal tok saja Barulah dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Baru dapat ketujuh Bila dia duduk-duduk dalam majlis Nabi Nabi duduk cakap tentang Berul walidai Tentang buat baik kepada dua ibu bapa. Dia pergi duduk, dia duduk dengar Dia duduk dengar, sikit Sikit, sikit, sikit Jadi banyak dalam diri dia rasa insah Berasa menyesai sungguh Masa mak ada, dulu dia tak ada nak buat baik Mak dah tak ada dah Dia balik menyesai, tak kesudah Dia rumah tak tahu nak buat macam mana fikir tak sudah ingat pak dah ada lagi kebetulan pula Allah tak kena pak ni sakit, lumpuh, nak berjalan tak boleh dia dukung pak dia sehari lima kali pergi masjid semayang waktu sepuluh tahun, dia khidmat ke pak dia, dukung pak daripada rumah, buat pergi masjid untuk semayang waktu, sepuluh tahun sehari lima kali, dukung pak dia selepas sepuluh tahun pak dia meninggal dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah. Dia cerita kisah dia. Macam mak ada ayah saja. Dia tak teringat nak buat baik apa lagu tu lagu, -lagu ni. Sampailah mak dia mati. Barulah dia dapat hidayah. Dapat petunjuk. Dia kebaikan yang mak ayah aku buat ke aku. Dengan hak aku buat dekat pak aku tu. Aku bayang balik tak kebaikan mak bapak aku ke aku. Nabi kata, sedikit pun tak terbalas. Nabi kata, sedikit pun tak terbalas. Jangan kata dah bayang balik. Sikit pun tak balas. Nabi kata. Terkejut syahabat ni. Nabi SAW kata apa? Nabi kata ibu bapa. Dia bela anak. Dia nak anak. Dia panjang umur. Tapi anak bila bela mu'fah. Dia nak mu'fah. Dia jalan cepat. Mu'fah. Jaga anak. Kalau kita ada anak. Kita bersih lah. Anak sakit ni. Kita sakit sama. Kita sakit sama. Tak tidur malam, berjaga dia apa semua, tambah mak ni pula sampai anak ni sakit teruk, sampai semayang hajat minta ketua kan. Yang kata mak ni, semayang hajat minta ketua kan? minta supaya sakit anak tu bagi ke dia, sihat dia bagi kanak Tu yang kata mak apa. Anak ni bila esok mak dia tua, duk berak bukan apa semua dia jaga, mak dia bukan dia tak jaga dia jaga, tapi mulut ni dia punya duduk kata mak dia lain kali habak lah, kalau ni awak luat legon ni saik orang tua ni, butuk tak banyak sikit dalam hati terselik oh, payahlah jaga orang tuan apa maksud payah jaga orang tua? maksud dia apa? nak suruh jalan cepat lah aku tak jaga orang tuan gaduh adik beradik ni tak saya risa lah Bergaduh adik-beradik ni saya ada cerita lah. Pergi rumah abang-abang tak larat jaga. Pergi rumah kak-kak tak larat jaga. Mere rumah adik-adik tak larat jaga. Duk-tolak mak-pak ni macam balas ni saya cerita lah. Bila ni sakit teruk sikit. Adik ni bawa mak ni pi masuk private hospital. Masuk PPU. Pih oh masuk situ kena bayang mahal pula. Ha, kak-kak ha, abang ni pekat marah adik. Siapa suruh aku bawa pergi hospital bayang bilik ni. Ha kalau hang ada duit tak pa lah hang bawa pi situ kalau hang pun nak minta duit kat kami tak ada dok bawa pi situ jangan bertengkar ambil beradik ni dengan kat mak tu Jadi bu mana benda Ini semua benda ado jadi dalam masyarakat Ini semua ni benda ado jadi dalam masyarakat adik ni pula punya sedih punya sedih tali puas mai kat ustaz pula Eh saya petih hati betul lah dengan adik adik beradik saya ni. Dia kata mok saya sakit perut, sakit teruk. Saya mok pi dah hospital kecemasan, maklum saja lalambat. Cek yang tu dulu, cek yang ni dulu yang kawan ni duk menyawa ikan, saya tak boleh tahan. Sudahlah mok saya, saya bawa keluar, saya bawa pi tuasta. Tuasta mu sampai sampai duk kita bawa masuk lama nak cas mahal. Biasalah yang tu. Tak ada pun masyarakat. Tahu benda tu. Benda bayar duit. Layar melok lah. Pergi dukung masuk apa semua. Test dan dan. Sama sehari. Siap semua ujian. Darah pun check hari tu lah dengan CT scan. Dengan MRI. Masuk terowong. Tarik keluar apa report semua. keluar apa semua. Tengok-tengok bil. RM60,000. <laughs> elok semua. Bila kena enam ribu, yang adik yang ambil mak buat ni, dia ada ingat cakap-cakap enam ribu, tujuh ribu, tak apalah. Dia nak bayar sorang lah. Tak mau kacau dah abang-abang kau lain like ni. pasal dia tahu akan jadi pasir kalau minta adik. Tengok-tengok bil main enam ribu. Tak terbayar dia pun. Telefon jugalah ke abang-abang kau ni, minta lah kau boleh tolong banyak-banyak mana mak kita. Sudahlah tak tulung. Maki pula adik ni. Alah orang tua, biasalah orang tua sakit. Ambil ni, cakap lah. Biasalah orang tua sakit. Ya, Allah kuah keba. Hagi ini kekit asli. Tak tolong dah satu bak. Telefon mereka ustaz. Mujur tak Dia buat apa. Selawat banyak-banyak. Sebab. -banyak. Tak kena hari bulan. Kita lalui. Tak ada. Tak kena hari bulan. Kita lalui. Tak ada. Maka Islam. Bagi nak awal-awal. Maka ni jazalah. Kalau perlu bergadai, bergolok. Kalau perlu apa, buatlah. Untuk mu'afak kita. Terus takutkan, kita buat baik ke mu'afak kita. Sisu anak kita buat baik ke kita. Tetapi mana? Nabi kata tidak ada azab yang disegerakan di atas dunia ni. Melainkan azab daripada ibu bapa. Dalam banyak-banyak azab atas dosa yang manusia buat ni. Hak garanti Tuhan malas sebelum mati ialah dengan ayah ibu bapak. Bagi mak bapak kesayang. Sebelum pejam mata Tuhan balas. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kalau tidak Tuhan tak sebut. Wa qadara rabbuka allahu ayat tu tu cerita apa? Suruh kita ni buat baik, kita taat kepada Allah, sambung sekali dengan buat baik kepada ibu bapa. Dia boh dalam satu ayat. Makna kata apa? Besar kedudukan mak dia dalam hidup kita. Maka kepada ibu bapa lebih wajar kita buat baik. Belah kesiaan kepada hamba sahaya dan kepada sama-sama orang Islam. Begitu. Maka belah akan orang bang dan dua ibu bapa dan hamba sahaya itu tersebut adalah hadis yang dikeluarkan. Dan juga kelebihannya di sisi Allah Subhanahuwataala hadis ini dikeluarkan oleh Imam at Jami'. Kata dia An Jabir radhiyallahu anhu kaul kaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala kun man kunna fihi satarallahu alayhi kanafahu wa adkhalahu jannata Maqsadah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Kata dia telah bersabda Nabi Alaihi Wasallam Tiga perkara. Siapa ada dan terdapat padanya. Tiga perkara ni. nescaya ditutup oleh Tuhan atasnya dengan lambungnya. Yang ni sentiasalah dia dalam pemeliharaan Tuhan. Dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Nabi kata siapa ada tiga benda ni. Tuhan seolah-olah letak dia di di lambung Tuhan. Seolah-olah Tuhan letak dia di tepi Tuhan. Seolah-olahnya Tuhan pelihara dia. Seolah-olahnya Tuhan lindungi dia. Siapa ada tiga benda ni dia duduk sebelah Tuhan, Tuhan jaga dia. Itu maksudnya. Kata dia rifqon bil dhaif washafaqatun al walidain wa ihsanun wa ilal mamluk. Tiga perkara tu ialah yang pertama kesian kepada orang dhaif. Tengok orang miskin, orang ba'as, kesian. bahasa kesian. Dan belah atas dua ibu bapa. Bila tengok mak pak ni, hati runtuh. Bila tengok mak pak ni, hati runtuh. runtuh. Umur dah main 70, lebih 80, 90 umur. Nak bangkit daripada bangku ni. Ni, ni. Dr. Jaya nak bangkit ni Ketak tangan ni. Kita mongkena ada belah dalam hati ingat satu hari kita panjang umur macam tu macam mana dia depan kita tu macam tu pisau depan anak, anak kita ni nak bangkit ni ketak tangan ni duk nak tunjai bangkit ni ketak bunuh boleh berdiri melayar lebar kena ada dalam hati ni sebagai anak bila tengok macam tu kena ada belah tengok pak duk nak tunjai tu peluk dia angkat dia berdiri. tunjuk kita terbelah dekat mak pak ni. hari ini tuan-tuan tak ada lah tu kalau tak ada kau banyaknya tak macam tua kau banyaknya tak macam tua tendang mak kau apa-apa ni di pulau tu puluh binat ni di pulau tu anak ni dia terajang mak dia jatuh bergulis pak man pak man nak tahan mak lah bila temu anak terajang mok ni punca dia tak doi, mak tak doi, terajang mok dia dia suruh sebulis. Pak main nak jadi galang ganti dia sedekah pak ada dengan kayu dari belakang. Pak rangkit pergi buat report polis. Allah, saya berjudul lah. Pak pergi buat report polis, report tentang jahat anak ini. Polis yang saya tak ada lah. Dia tuang lah, lari pergi ke mana, tak resah, hilang dah. Patah balik main balik dah lepas berapa hari ke apa ni pun tak dapat. dia. Patah balik main dia tajam balik jalan. Marah patah patah patah. Habis jadi macam ni makpak ni sekalilah. Nak merawih habislah. Cerita habislah ni saya punya silap juga Ustaz. Saya pun mengakulah ni semua saya punya pasailah. Saya tak didik dia cara agama. Sayalah silap benda ni. Saya ni pun dulu dengan apa ni agama ni tak bapa ni. Saya pun akhir-akhir ni lah baru duduk ni ke agama susah kan bila majlis kita menjadi susah muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian anak-anak kita mesti ugam ini besar rahman Tak muslim menaji sekolah agama anak kita mesti ugama besar rahman ajak dia terus mayang daripada awal dia reti kata Allah tu Tuhan Maha Besar bila dia tahu kata Tuhan ni Allah ni Tuhan Maha Besar apa Tuhan kata dia akan suruh. Pasal apa? Pasal Tuhan bersyak dalam hidup dia. Tuhan kata apa? Dia suruh. Kalau Tuhan kata dia kena buat baik kat mak pak, dia buat baik kat mak pak. Pasal apa? Pasal Tuhan suruh dia buat. Tuhan bersyak dalam hidup dia. Tapi bila kita tak letak Tuhan dalam hati anak kita, oh, dia tak peduli apa? Dia tak peduli apa? Kita kena tanam dalam hati anak kita tu Tuhan yang paling besar. Dalam hati dia. Tuhan paling besar. Lepas itu, bila dia dah terima kata Tuhan yang paling besar, kita hamat apa pun, kita kata Tuhan suruh. Dia akan taat. Sebab apa? Sebab hak suruh ini Tuhan yang paling besar. Muslimih dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, dan belah kesian kepada hambur syahir. Kata Al-Tirmidhi, ini hadis hasan lagi daripada. Maka kesian kepada orang dhaif itu iaitu kesian kepada orang fakir miskin dan orang yang tidak upaya dan tidak kuasa kerana sakit dan lemah. Da kesian. Maka berlemah lembut dengan mereka itu dan kesian, tolong bantu yang tiada terbuat dan tiada sampai kehendaknya, yakni yang tiada disebut syarak. Orang hak jenis macam ni memerlukan pertolongan ini, tak boleh tolong banyak sikit senang tolong tuan tengok orang sakit lah dalam dunia ni. Orang sakit ni seribu satu macam sakit tu ada. Ha? Dia tak kira siapa. Dia tak kira orang tua, Dia tak kira orang baik. Dia tak kira orang jahat. Dia tak kira budak. Dia tak kira siapa. Sakit ni dia pupus macam je. Kesian bila tengok orang sakit ni. ni hak budak kemaktian orang ni. Tuan-tuan boleh fikirkan. Nak pi, Nak pi bedah. Nak no. pi ke, ke hospital di Riyadh kata aku bagi orang marah, kita sampai terbang kena bayar duit sampai terbang kena bayar duit kita punya sendiri pun cah duit juga orang tolong operate di sana nu. kita ni nak terbang pergi daripada sini pergi sana cah duit juga bangku tu eh tak sampai hati kita dengar bagi free tak ada rugi apa eh? Bagi free tempat duduk untuk budak semak ni nak si operate ni tak ada rugi apa eh? Muslimin dan muslimah yang rahmat Allah sini banyak-banyak. Dengarkah ya, cukup kita rasa sedih dah. Cukup sedih dah. Muslimin dan muslimah yang rahmat Allah sini. Eh? dia kata tolong orang yang memerlukan ni dan tiada bengkeng dan tiada bengis dan menahan akan marah pada mereka tu pada orang macam ni tersadut tunjuk kita ni bengkeng tersadut begitu ada pun kesian kepada ibu bapa itu maka makanya itu wajib istimewa pula apabila telah tua keduanya wajib jaga hati mak makpak ni wajib lebih-lebih lagi waktu tua dia kata kerana dua ibu bapa tu amat kesian kepada anak pada masa kecilnya dipelihara dan diberi makan dan diberi minum dan diasuh sekiranya-kiranya menjauhkan apa yang membawa mudarat kepada anak-anak macam kita kata tadi mak pak ni anak sakit habis rik. habis rik. jual kereta tinggal motor tak apa nak berubat anak sakit esok mak sakit anak sanggup jual kereta kerana nak berubat mak ni cerita hakikat hidup dalam dunia macam tu. ni Maka anak pun buatlah ke atas dua ibu bapa itu biar cukup taat kepada keduanya. Dan ada pun kesian kepada hamba Sahaya itu, iaitu tidak dipukul, tidak digodam akan mereka itu pada segala perkara yang disuruh. Dan tiada tengking atas mereka itu akan pekerjaan yang tiada daya upaya mereka memperbuat. Oh, kita ada orang gaji di rumah. Oh, mereka ni bukan menatang. Kita ada orang gaji di rumah ambil budak Indonesia, ambil budak Thailand, budak Siam yang dikerja dengan kita ambil. Eh, mereka bukan menatang. Mereka manusia. Mereka serupa macam kita. Mereka bukan hamba. Bukan kita beli mereka ni atas nama hamba. Mereka ni manusia merdeka. Yang mempunyai hak yang mesti kita bagi ke mereka. Oh, jangan. Ni ada orang gaji di rumah buat dokah tengking ni hari-hari. Balik-balik kerja buka peti air. Tengok-tengok ayam air. Habis dia duduk balik kerja panas-panas nak minum ni Tak ada. Pung ke habis barang satu peti air. Lailah. Bali piu-piu dalam rumah tu habis. Dengan pizam-pizam mes pun celapak pergi ke pintu dah puang habis. Ha ha ha. macam tu. Oleh cik tuan, -tuan cerita orang puang pun dia dahsyat. Ada satu kawan saya tu naik isap puang. Nak isap puang. <tihan> Nak ambil apa lighter, peti api dalam poket, tu selok tak masuk, tu tak masuk, tu koyok rak kata poket tu. <laughs> La ilaha illallah. Bini dia kata, wadlah ya an. jadi macam tu. Nak ambil peti api, tu mana poket tu, dia, lagu mana tu, duk jolok tak masuk, jolok tak masuk, dia koyok. Paket tu dia koyok, rak kata. Puas hati, nak cicuh hukuk lah. <laughs> nak buat kerja mekeruh saja <tuk> okay. oh, ni yang ugama tak maaf macam ni ugama tak maaf macam ni dia kata dan cukupkan makan minum sebagai mencukupkan makan minum diri sendiri juga dan pakaian dan tempat tidur dengan orang gaji dengan apa ni lagu mana kita buat kat kita lagu tu kita kena jaga dia kita makan apa dia makan apa kita minum apa dia minum apa kita pakai apa dia pakai apa kena jaga macam tu hmm dan tidaklah dibuat ke atas mereka itu sebagai menandang jua. Ditidurkan di atas tempat yang hina dan tempat yang kotor. Tak boleh. Bagi orang gaji tidur tepi tonggah je kok. ombo oh, berseru sangat. Pakai bagi, bagi toto Narita tu je. Hampak tepi tonggah sebetulnya. Kalau bocok gas tu, Arah bihan balak seterusnya. Tapi bagi toto je. Makan minum ni selepas kita makan. Kita apa semua makan salirah seletih. Sisa-sisa tu abang dia makan. Eh jangan. Jangan. Tak nak ikut kita tahu. Kita. kita buat tu betul ke tak betil. Ya. Kadang orang perempuan lah masalah benda ni orang perempuan lah. Orang tak puas sikit. Orang lelaki dia mulut reyuk ke tu. Dia nak makan panggil sekali orang gaji saya makan sekali. Orang perempuan ni cubik kita kan. Dia kata ayah ni hendut gasai. Eh, dah teh baguslah. La ilaha illallah. Kita nak buat baik, kita dok mengaji, kita dok mengaji, kita tahu orang-orang macam ni kita kena buat baik. Kita tak boleh nak hina dia. Dia pergi baca buku lain. Ada juga eh okay, macam ni jadi kawan saya yang cerita. Kawan saya imigran dia cerita, dia kata ni cerita orang ambil orang gaji ni, dia kata ya Allah ustaz. Ni main di bahagian pekerja asing ni. cerita macam ni duduk main. Sampai depan pegawai emigresyen duduk tengkak lagi. Duduk cerita ni. Nak tukang orang gaji ni, nak potong nama ni, nak ambil orang lain apa semua, kena pi report kat emigresyen dulu. Ni hak budak lama ni nak potong, nak ambil budak baru. Pegawai emigresyen tanya, apa siapa? Ni baru kerja upah hari ni, nak, nak tukang apa siapa? Simul macam tu ni. Resta cubik paham. Awas. Laki dengan kepihah putih dengan apa pun, dia tak jaya juga. Dia kata, apa? Aku kepihah putih lagi, aku tak percaya. Macam <laughs> tu pula. Macam ah, tu, betul. Jadi eh? ah, tak boleh. Kita pergi duduk layan macam tu, tak boleh. Dan diberi makan dan pakai yang buruk-buruk dan yang cemar-cemar. Pergi -cemar. cari tu, no, kain baju yang nak buang tu. No. Pergi orang gaji pakai. Nak tunjuk tu, kata dia ni orang gaji. Oh, awak macam tu. Bicari no. Ha, Pecah-pecah ada apa. Jik tampung-tampung. Apa kaya ni? Nak tunjuk derjak dia dengan derjak orang gaji ni tak sama. Tak boleh macam tu. Bukan tak nak macam tu. Maka semua perbuatan yang anda itu tidak kesian namanya. Dari itu nak maknanya kita tak ada boleh kesian kepada orang. Kemudian kita buka turis muka surah bawah tu. Di sa'ati karamillah tu. Kita tak, tak baca dia panjang. Kita buka turis. Tentang buka muka surah at-bawah 75. hak ni dia kita baca sikit dia kata yang datang pada menyatakan hadis bahawasanya Allah Ta'ala sesungguhnya mengampun bagi orang yang bernama Al-Kiflu ini satu hadis cerita bagaimana satu orang manusia yang banyak buat dosa Tuhan ampun dosa dia sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengampun akan dosa hamba ini Tuhan kita Tuhan kita ni dia tak macam manusia manusia kadang-kadang dendam sampai mati tapi Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala ni dia nak manusia minta ampun kat dia. Dia nak bagi pengampunan. Ini yang kata Tuhan kita. Dia nak manusia minta ampun kat dia. Buat salah minta ampun. Buat salah minta ampun. Lepas minta ampun tersilap buat lagi. Minta ampun lagi. Mayrah. Kalau kamu main menghadap aku, Tuhan kata. Kalau kamu main menghadap aku membawa kesalahan penuh satu muka bumi. Aku datangkan kepada kamu keampunan sepenuh bumi. Tuhan kata. Ni yang kata Tuhan kita. Maka terkadang dengan sedikit taubat telah diampunkan berapa banyak dosa. Yang kata Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni, kadang-kadang dengan satu taubat yang kita buat, tapi taubat tu taubat nasuha. Satu taubat Tuhan dia cancel habis dosa yang banyak. Pasal apa? Pasal Tuhan tahu dia ni taubat dengan taubat nasuha. Dia tak buat dah lepas ni. Allah ampun semua dosa dia. Seperti barang yang berlaku pada satu orang daripada Bani Israel pada zaman dulu. Yang cerita dia zahir dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi. Kata dia, Ami Ibn Umar radiyallahu anhuma khal, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuhadithu hadithan, Law lam asma'ahu illa marrah au marratain, Hatta ada sab'a marrah, Walakini sami'tu hu min zalik diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata dia aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada aku satu cerita. Anak zina Abdullah bin Umar bin al hatta anak zina Dia kata Nabi pernah cerita dekat aku satu cerita, dia kata Jikalau tiada aku dengar akan dia melainkan sekali atau dua kali ataupun hingga dibilangkan tujuh kali, tentu tiada aku ceritakan kepada kamu. Tetapi aku dengar akan Nabi cerita lebih daripada tujuh kali. Anak si Naumah. Dia kata Nabi ada cerita dekat aku dengan sahabat-sahabat lain. Nabi cerita satu cerita. Cerita tu Nabi bukan cerita sekali. Bukan Nabi cerita dua kali. Bukan Nabi cerita tujuh kali. Kalau takat Nabi cerita sekali dua kali tujuh kali aku tak abang ke ambah. Dia kata. Tapi Nabi cerita benda yang sama dekat kami lebih daripada tujuh kali. Dia kata. Makna dia apa? Makna dia ni benda yang sangat penting. Maka Nabi cerita berulang-ulang kali. Dan telah datang satu riwayat daripada Al-Hakim dan Al-Bayhaqim. ...telah didengar daripada Nabi Alaihi Wasallam lebih daripada dua puluh kali. Nabi cerita benda yang sama ni lebih daripada dua puluh kali. Eh takkan Nabi tak ada modal kot? Dok Kita kalau duduk dengar ceramah dengar ustaz ni, Allah, dua puluh cerita ni lagi. Tapi kita tahu dah. Bila dia ceramah, kita lagi dia nanti cerita, nanti, nanti dengar. Dia duduk, kenal dulu. Kita berkata dia ni, ni tak ada moda, ni duk ulang buah tu ya. Eh. Mungkillah satu tak ada moda, tunggu. Yang kedua, mungkin benda tu penting. Maka kerana tu dia ulang banyak kali. Nabi SAW kalau dia nak cerita dekat sahabat benda baru, tiap-tiap hari, tiap-tiap sejam, Nabi boleh cerita benda baru. Tak habis cerita Nabi tapi Nabi saw cerita tentang kisah budak bani Israel yang bernama Al Kiflu ni. Nabi cerita lebih daripada 20 kali. Nabi cerita apa cerita dia? Sami'tu Rasulullah saw yaqool, "Kan Al Kiflu min bani Israel, la yatawrau min zan bin Kata dia bersabda Nabi saw adalah seorang lelaki-laki bernama Al Kiflu. Dia ni daripada kaum Bani Israel. Sangat kuat buat maksiat. Tidak mahu dia meninggalkan daripada dosa yang diperbuatnya itu. Demikianlah halnya. Dia kata ada satu orang. Nabi kata dia ni satu budak muda hidup zaman Bani Israel. La yata warra'u min zan bin anilah. Dia ni Allah dosa ni membujuk lalu melentang patah. Apa benda yang dia tak buat? Jangan tanya dia apa dosa dia buat. Dia tak cerita. Tanya dia apa yang dia tak buat. Semua, semua minum arak, berzina, bunuh orang, mencuri, semua benda hak dosa buat belaka. Yang kata budak yang bernama Al-Kifl ni sentiasalah cenderung dia kepada derhaka Allah subhanahu wa ta'ala hati ni tak ada ingat lain, ingat nak lawan Tuhan, hazi-hazi nak lawan Tuhan ni yang kata Al-Kiflo ni, Nabi cerita benda ni dan dan mengerjakan kejahatan yang sebesar-besarnya dan suka kepada kerja-kerja fasik. -kerja yang dia buat ni dosa besar, kecil-kecil ni tak syok, dia mau dosa-besar cabaran begitu kata dia faataitu فَأَتَتْهُمْ رَأَتٌ فَأَعْطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا ala أَيَّا فَأَعْطَاهَا Maka pada satu masa datang satu perempuan yang belum pernah jahat. Mai kepada dia. Maka minta sedekah perempuan itu kerana miskin. Maka pergilah perempuan itu kepada Al-Kiflu. Maka diberi oleh Al-Kiflu itu 60 dinar wang mai. Dengan syarat boleh dizinanya. Oh satu hari Mai, satu perempuan jumpa dia perempuan ni perempuan tak pernah buat jahat perempuan baik dia pergi cari Al-Kiflo ni pasal Al-Kiflo ni orang kaya, duit banyak dia pergi cari Al-Kiflo ni kerana nak minta pinjam duit daripada Al-Kiflo kerana dia dalam keadaan perlu duit bila dia sampai dekat Al-Kifro ni, inilah peluang dia. Dia kata apa kat budak ni? Dia kata, tak ada masalah. Duit yang hamar, berapa? 60 dinar. 60 dinar aku bagi. Syarat, hang mesti berdinar dengan aku. Mohon Aku boleh tolong, tak ada masalah. Ini 60 dinar ni, benda kecil. It's a small matter. Kalau dia bunuh cakap orang putih lah. <laughs> Tapi pada masa tu, belum ada dasar orang putih lagi. Okay? Jadi dia cakap lagu Arab macam tu. <laughs> Tapi maksud dia, dia katakan, benar ni kecil. Bapak 60 dina, 60 dina kecil. Itu tak ada masalah. Yang besar ni apa dia? Ang sanggup tak sanggup? Berzina dengan aku. Kalau sanggup, 60 dina ni ambil. Bukan hutang, ambil saja. Orang kaya yang menyalahgunakan kekayaannya. ni al qi bila perempuan tu dengar kehendak laki-laki Al-Kiflu itu yang demikian, serta dirinya berkehendak kepada 60 dinar itu bagi melepah kehajatnya dan kefakirannya. Lalu dikabulkan syarat Al-Kiflu itu dengan hati yang amat duka cita. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Dia, orang putih kata, desperate. Dalam keadaan terdesak. Tak boleh buat apa dah. Dia nak duit tu, Duit tu sangat diperlukan. Adalah riwayat lain, dia cerita kata pak dia sakit, perlu belanja apa semualah kerana itu dia perlu duit untuk selamat bapak dia. Oleh kerana dia, ter, dia tak boleh, tak ada pilihan lainlah. Melainkan tepaksa turut kehanda Al-Kiflo ni, maka dia pun kata tak apalah, zina pun zina lah. Dia kata, janji aku dapat duit 60 dina. Tapi hati dia sangat duka cita. Begitu setelah tetap dah capai keputusan dia ni akan bagi enam puluh dina. perempuan ni sanggup berzina dengan dia dah tetap benda tu maka perempuan itu pun terima wang itu dan lelaki itu pun berhajat kepada zinanya duit pun bagi okey lah ni jalan macam yang dijanjikan <tuh> kata dia fala ma ka ada minha ma ka ada rajuli min raati urida wabaka faqala ma Maka tak kalah duduk laki-laki itu padanya pada tempat duduk suami daripada seorang perempuan. Yang ni telah tidur perempuan itu dan laki-laki hendak mengerjakannya. Dia nak berzina sangatlah. Dah perempuan ni pun dah duduk macam dalam keadaan macam nak berzina sikit lagi. Nak berlaku dah zina ni. Lalu menggeletar perempuan itu. Serta menangis cukup dengan sejuk tubuh dia. Benda terpaksa. Al-Kiflu ni dia rasa perempuan ni badan sejuk. Satu badan sejuk. Badan dia ketat dalam keadaan sebok menahan-menangis ni. Bila dilihat oleh Al-Kiflu, lelaki-lelaki itu akan perempuan yang demikian. Lalu ditanya dia dengan segera Kata dia, kenapa engkau menangis sampai begini? Dia kata, ni apa apa saya? Dia kata, ni yang pindu buat teriak macam ni pasal apa? Adakah aku menggagahi akan kamu untuk berzinah. Dia kata, aku paksa Hang ke orang berzinah? Bukankah tadi ni kita dah sign MOU? <SILENCIO> MOU. Memorandum of Understanding. Kan? Bukankah tadi kita dah setuju, aku nanti bagi duit, Hang nanti serah kehormatan Hang dekat aku. Bukankah ini satu persetujuan? A ada aku paksa? Dia kata, Aku tak paksa, dia kata, aku cuma kata kalau hang mau duit, aku mau yang ni. Hang kata okey. Dah okey pasal apa? Pi duk buat macam orang kena pasal. Ada nak marah. Maka bukanlah engkau uang yang kamu telah menyukakan seperti kehendak? Bukankah aku dah bagi duit? Sepatutnya hang dah dapat duit hang senang. Ni pi duk buat teriak habis satu badan sejuk ni apa cerita? Bila didengar oleh perempuan itu akan kata laki-laki yang demikian. Maka dengan segera pula dijawabnya. Qalat la walakinna hu'amalun ma'amiltuhu qat wa ma ma'hamalani alihi illal hajah. Kata perempuan itu tidak. Dia kata tidaklah menangih aku ni dan tidaklah takut aku ni kepada kamu. Dia kata aku menangih, aku takut ni bukan kerana kamu. Aku tak takut ke kamu. Dia kata. Tetapi, aku menangis ni kerana aku takut Allah, dia kata. Aku menangis ni pasal aku teringat ke Tuhan, dia kata. Belum pernah aku buat kerja jahat ini sekali-kali selama aku ada dalam hidup aku. Maka tidak menjadikan dan tidak menolakkan aku atas pekerjaan busuk ini, melainkan kerana kepapaan dan miskin aku yang menjadikan aku telah melampau-lampau sehingga mengerjakan perkara yang boleh menghapuskan kehormatan aku. Dia kata, saja aku tak buat benda ni. Dia kata, aku tak pernah buat benda ni, aku tak pernah teringat nak buat benda ni. Kalau saja, aku tak akan buat benda ni. Tapi apa nak buat? Aku miskin, aku papa, aku perlu duit untuk guna dengan tujuan yang tertentu. Kerana itu aku terpaksa buat benda ni. Tapi aku takut Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sebab aku menangis. Bila didengar oleh laki-laki Al-Kiflu itu akan perkataan perempuan yang demikian. Maka dia pun berkata, Fakarlah. Anti tafa'alina haza wa ma fa'altu izhabi fahiyalak. Maka kata laki-laki yang bernama Al-Kiflu itu. Engkau buat ini dan tidak aku memperbuat akan dia. Yang ni, engkau itu satu perempuan yang mempunyai sikit iman. Lebih daripada laki-laki takut Allah. Maka adakah aku tidak takut akan maksiat? Bahkan aku yang lebih utama takut daripada kamu. Dia keterangkan satu perempuan miskin, orang perempuan yang miskin pun boleh takut dekat Tuhan, patutnya aku, orang laki-laki kaya, aku lebih patut takut dekat Tuhan. Hang pula lebih takut dekat Tuhan daripada aku. Dia kata. Pergilah kamu berjalan jauh daripada aku. Oleh kerana hang ni nampak lebih baik pada aku pada hari ini. Hang takut kat Tuhan. Sedangkan patutnya aku lebih takut dekat Tuhan. Hang takut kat Tuhan. Hampir. Dia kata. Tidak aku berkehendak kepada mu lagi. Aku tak mahu buat apa ke hang. Hampir. Dia kata. Dan ambil olehmu akan wang itu. Maka iaitu hebah aku kepada kamu. Dia kata duit 60 dinar yang aku bagi tadi. Dah jadi ha'ah. -ha. Pilih lah. Tak payah bayar. Tak payah apa. Pilih Dia kata. Kata dia. Kata La wallahi. La a'asim. Laha ba'daha abada Fa ma'aka min lailatih. Fa asbaha maktuban ala babi. Inna allaha qad ra'far alil kiflih dan pada satu riwayat yang lain berkata lelaki laki itu tiada aku mau berzina dengan kamu dan dengan siapa-siapa lagi kata, demi Allah tidak aku mau buat maksiat akan Allah kemudian daripada ni lama-lamanya benda tu satu benda tu menyebabkan dia terus bertaubat taubatlah padahal awal-awal hadis tadi dia kata apa al-kifluni la yatawara'u min dhanbin amina dia ni satu orang yang tak ada dosa yang dia tak buat Tiba-tiba satu benda mengubah seluruh hidup dia. Betul percaya tak dalam dunia ni... ...ramai orang yang Tuhan bagi hidayah dekat dia... ...macam ni punya cabang. Satu benda ubah dia. Kita cerita tentang Cat Steven dulu, Yusuf Islam. Satu benda ya? Dah lama dah jadi penyanyi pop... terkenal, duit banyak, million air, kaya raya... Apa dia mahu semua dia dapat dan sebagainya, duit juta-juta pendek kata kalau dia berhenti menyanyi, duk duit perhabis, duit tu pun tak habis. Tiba-tiba satu peristiwa, ubah dia. Peristiwa abang dia majlis hari jadi dia, bagi satu Quran dekat dia. Kemudian dia ajak abang dia minum-minum seronok, abang dia tak mang. Abang dia kata, tak apa, aku tak boleh buat benda-benda yang macam ni. Aku orang Islam, aku tak buat benda-benda macam ni. Abang dia Islam. Cuma ni hadiah aku bagi dekat kamu, kamu ada masa lapang kamu buka, kamu tengok apa yang aku bagi. Apa yang aku bagi, jangan letak hadiah ni di bawah, letak di atas tempat ini. Dia, dia pun ambil simpan benda tu. Turun meja dia je. Turun. Main. Dah habis majlis selesai, apa semua mabuk gencok apa semua, tetamu semua dah balik apa tu dia balik ke rumah teringat hadiah abang dia. Saja Tuhan bagi dia ingat. Banyak hadiah orang bagi kat dia. Dia teringat abang dia bagi. Dia ambil buka-buka. Dia kata, for the first time in my life. Dia kata, I saw the word the holy Quran. Pertama kali dalam hidup aku. Aku buka-buka saya, Aku tengok satu perkataan. The holy Quran. Dia kata, aku buka. Aku tengok apa dia. Aku tengok-tengok aku duduk baca makna dia. Makna Quran dalam bahasa Inggeris ni. Baca. Malam tu tak tidur sampai pagi. Dia kata, baca berasa nak baca lagi, baca berasa nak baca lagi, baca berasa nak baca lagi. Dia kata, tak pernah dia baca buku jadi macam tu. Dan lepas pada tu, bila pergi buat show, pergi buat steak show, pergi menyanyi apa di mana pun, dia bawa buku tubuh dalam bag baju dia. Habis pentas apa, petunjukkan pentas dia selesai, balik hotel, ambil buka, baca lagi. Satu benda, satu benda, tak masuk akal. Boleh nak ubah satu orang yang mempunyai nama besar dalam dunia macam tu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan lagi besar daripada peristiwa-peristiwa yang kita kata besar ni. Tuhan, dia nak bagi hidayah, apa-apa tadi -apa, kata apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah saya. Al-Qisthu ni punya jahat. membujuk lalu melentang patah kerana satu perempuan mai kat dia, tiba-tiba jadi macam ni. Terus bersumpah, dia kata wallahi la a'sillaha abada. Demi Allah, lepas ni aku tidak akan buat maksiat kepada Allah selama-lama. Kemudian daripada itu, mati dia pada malamnya di dalam niatnya itu. Takdir ke Tuhan pula? Hari ini tak jadi berzina, dia bercabat, dia kata, Aku tak dah benda maksyiat dengan Tuhan ini, aku tak dah. Malam tu tidur, tidur, mati dalam tidur. Tuhan Maha Kuasa. Maka berpagi-pagi tersurat di atas pintu rumahnya, dilihat orang. Katanya, bahawasanya Allah sesungguhnya telah mengampun bagi dosa Al-Kiflu itu. Dengan kerana Allah pagi itu ada tulis di pintu rumah dia. Bahawa ini manusia tuan rumah yang duduk dalam rumah ni. Allah ampun dia. Nabi cerita benda ni dekat sahabat. Bukan marah. Bukan marah tain, Bukan asyrah marah. Bukan sekali. Bukan dua kali. Bukan sepuluh kali. Bahkan dalam satu riwayat kata lebih daripada dua puluh kali. Nabi cerita tentang kisah Al-Kiflu. Kata At Tirmizi bermula ini hadis hasan bermula azam ataupun niat al kiflu itu menempati taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu. Tu dia kata wallahi demi Allah aku tidak akan buat maksiat kepada Allah selama-lama. Tuhan terima itu sebagai taubat. Menempati kata-kata dia tu menempati tempat taubat. Maka syukur Tuhan baginya dan dimaafkan serta dihapuskan segala dosa dia dengan keampunan Tuhan. Tuhan ampunkan dosa dia sebab Tuhan tahu isi hati dia sungguh ke tak sungguh Tuhan tak. Maka dengan hadis ni dapat hasil bahawasanya Allah Ta'ala mengampun segala dosa orang yang minta ampun. Tuhan boleh ampun. Jikalau seberapa banyak dosa itu sekali, sekalipun. Tuan-tuan, eh, bulan besar nak main ada Saya pesan dari saya, saya pesan dekat tuan-tuan semua. Kita tindakan lagi lah ibadat bulan besar. Macam selalu saya kata Setidak-tidaknya Sekali Quran kena khatar Tiap-tiap kali -tiap kita ulang sebut benda ni Sekurang-kurangnya Sekali Quran khatar Khatar dengan melihat makna dia sekali Baca Quran Tengok makna sekali Sebelum habis 30 Ramadhan Sekali khatar Sekurang-kurangnya Malam Jangan miss. Semayang Tarawih Jangan miss Semayang Tarawih Tengah malam Bagi sikit tahajud Dua rekaan Semayang hajat dua rekaan Minta Allah selamat Orang Islam seluruh dunia Kita buat benda ni sebulan Ia kalah kerana Allah Allah tolong kita insyaAllah Kita sendiri dia bagi terang hati Dia bagi kita beriman Mati dalam keadaan beriman dengan Allah dan Allah bantu orang Islam, saudara-saudara kita seluruh dunia yang kena macam-macam cerita lah ni. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah bersama dengan kita dalam niat kita nak buat kebahagiaan padanya. Wallahu'alaam. Saya ambil kesempatan untuk minta maaf, banyak-banyak. Sempena menjelang bulan Ramadan al-Mubarak ini kalau sekiannya ada salah silap kepada tuan-tuan selama saya. Perpun yang berlaku diri ini. Wallahu'alaam kita tanggungkan dengan pastikan Farah dan Surat Al-Mas. Bismillahirrahmanirrahim. وصلي على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله كبارك وتعالى عن سادتنا وصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يباتي نعمه ويكافر مليله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لله رب وَبِالْإِسْلَامِ وبالاسلام دين وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم ثبتنا في الدين واعد بالصؤول واهدنا صراطا مستقيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما